Bismillahirrahmanirrahim اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Hamdan Hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al karim wa azim allahumma salli wa sallim wa ala muhammad habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ttabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd hadirin hormati pengerusi dan seluruh ahli <tuh> jawatan kuasa para alim ulama tuan-tuan imam tuan Bilal, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh keberkatan ini kita dapat bertemu dan dapat bersama-sama menunaikan solat maghrib secara berjamaah Salah satu cara untuk penyatuan jiwa, penyatuan ukhuwah di antara satu sama lain. Alhamdulillah kita bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala dan terlebih dahulu memohon maaf daripada wakil Ustaz Ridwan Muhammad Noor yang tidak dapat hadir dan ana rasa dia ada di Terengganu sekarang ni. Ana pun tak temu lagi dengan dia. Dia kirim salam kepada tuan-tuan sekalian. Mungkin dia dalam keadaan terlalu sibuk untuk menyiapkan PhD-nya, dengan penulisan bukunya dengan pembangunan sekolah tahfiznya yang sekarang sedang dibina. Insya-Allah pada bulan Ramadhan ini tuan akan nampak surau ataupun nampak naik surau ataupun naik sekolah tahfiz kita yang sedang dibina. Oleh kerana bau-bau ni hujan terlalu kerap. Jadi terbantuk pembangunan sekolah pejabat kita dan juga pengumpulan dana yang agak berkurangan. Alhamdulillah, sebanyak kita usaha sehingga berjaya insya-Allah. <tuh> Sedia maklum yang tuan-tuan tahu sebelum daripada 4 bulan yang lepas, anak pernah memohon kepada tuan-tuan untuk menyampaikan sedikit sumbangan untuk anak menyambungkan pelajaran ke Yaman. Anak mohon jutaan terima kasih kepada tuan-tuan sekalian yang sudi menyumbang dan apa anak kongsikan sama-sama -sama sahabat dalam kehidupan di Yaman. Walaupun ni anak untuk kesana sana Sampai 2 tahun Namun begitu dengan takdir Allah Subhanahu SWT Yang berasal daripada peristiwa revolusi Tunisia Jatuhnya Husni Mubarak Maka Yaman juga bangkit Sehingga universiti-universiti jalan raya dan sebagainya Dan juga separuh daripada kehidupan di Yaman terbantuk Bagi pelajar-pelajar di sana Mengapa dan kenapa Ana balik anak akan pada malam ini Kenapa Ustaz balik pakar jihad sana je Mati syahid sana je Ustaz di atas keadaan fiqhiyah, ada perkara yang kita mesti menaulakan masalah umumiyah Daripada masalah khususiyah Ada suatu perkara yang kita mesti menjaga kepentingan kepribadian. Ia ni ada perkara yang kita perlu penting diri sendiri Tetapi dalam masalah masalah umumiyah Sebagai seorang pemimpin Yang disebut oleh Nabi SAW wa Kamu semua ni adalah pemimpin Nabi tak sebut kepada perdana menteri khususnya. Nabi tak sebut kepada ahli jawatan kuasa secara khususnya. Nabi tak sebut kepada sultan dan raja-raja. Nabi tak sebut kepada presiden maupun ahli-ahli Esko semata-mata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan perkataan beliau. Kullukum bermakna umum. Setiap manusia ini dipertanggungjawabkan oleh Allah sebagai pemimpin. Sebab itulah dalam keadaan kitab-kitab turas Tua mengaji dalam kitab hikam baik, dalam apa semua. Mengikut penerangan tuk-tuk guru. Hmm. Kalau kita tanya tua Guru Haji Awas Maiz, Awas Teh sekalipun. Tuk guru anak, Tuan Mayu mengajar sini. Pondok Jabi. Tidak dapat tidak setiap manusia yang ada di atas batas tubuh kita ini kena ada empat perkara. Baru selesa kita ni sebagai hamba Allah untuk men mengabdikan diri kepada Allah. Dan untuk merealisasikan kehendak tawhid uluhiyah. Kalau tidak ada keempat-empat ini, ibarat lumpuh Tauhid yang tiga menjadi kerukunan sebagai umat Islam. Ya, kita percaya surah Al-Fatihah menggambarkan Alhamdulillahirrabbilalami segala puji bagi Allah yang mencipta langit bumi, mengatur alam, mentarbi keseluruhan. Maka setiap kali solat kita sebut Alhamdulillahirrabbilalami. Kita percaya dari segi sifat rububiyahnya. Dan kalau kita tanya ahli kitab samawi sekalipun Nasrani maupun Yahudi maupun Islam mereka juga percaya Allah taala bersifat Ar-Rahman. Allah taala bersifat Rahim. Allah taala bersifat Kudus dan mereka pun tidak berani untuk mengutuk dan menghina sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Namun membezakan kita Islam dan agama-agama samawi yang lain ialah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disebut pemimpin empat perkara. Yang pertama kita menjadikan diri kita ni seorang yang abid. Sebab apa kita sebut alim dulu. Alim yang kedua. Tengok dalam kitab pimpinan jiwa, kita lama tulisan tangan. Yang pertama disebut abid. Ah ha, nak tunggu ada ilmu baru nak semaya Kada nak tunggu habis ilmu boleh PhD baru dia semaya dah. Tak ada. Dia menjadi hamba dulu. Mereka awal dia menjadi Islam, contohnya orang mu'allaf. Kita ajar mereka, mereka awal sekali sebagai hamba, menyebut Allah. Menyebut Allah, mereka hamba. Yang kedua, ambil perkara para fardu, semayang semaya wajib. Taukan mula-mula dia masuk Islam, kita nak ajar dia terus semayang sunat, puasa, sunat kami, Jumaat, uh, kami sunat kami itu tak leh. Dia ibarat kanak-kanak yang sedang merangkak. Baby mula-mula keluar daripada puuk muak nak ajar makan nasi goreng, dah tak mampu. Baby kanak-kanak yang sedang merangkak kita nak ajar, dia nak bersikar, dah tak boleh. Baby yang sedang merangkak kita nak ajar, dia berenang selalu, tak boleh. Mesti dia pandang-pandang merangkak, patut bertitih dan sebagainya. Begitu bahawa Islam. Apabila disebut pemimpin, yang pertama Abid. Yang kedua dia alim. Mengejar untuk menjadi orang yang arifin. Rabbana bainana. Futuh al-arifin. Allah mastah alayna. Futuh al-arifin. Hei Tuhan, bukakan bagi kami. Futuh. Bagi kami, orang-orang yang mengarif. Orang yang tahu, alim. Yang ketiga, dia ni jadi orang yang amil. Orang yang terjun dalam masyarakat. Yang bertanggungjawab. Yang bekerja. Bukan setakat dia semayang, berpuasa haji, bangun malam, berzikir, bertahadu, baca Quran dan sebagainya. Dan dia alim mengetahui peranan. Bukan setakat ilmu faqhiyah. Maqasid kesyar'iyah, ilmu tasawuf, kesufian, akhlaqiyah dan juga ilmu tawih, dia juga mahir dan ilmu jihad, ilmu sejarah. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah menyebut dalam kitab Ahya'ul muddin, asrafal ilmu, ilmu siasa, setinggi-tinggi, semulia-mulia ilmu, ialah ilmu politik. Maknanya ilmu politik juga mesti di titik berakkan. Kata Tuk Guwana di Pondok Dala, saya tanya tentang dia tentang politik. Dia sebut dua perkara. Yang pertama, Iqal Matuddin wasiyah satu dunia bihuk. Ini siapa dia bagi tahu? Umar Ibnul Khattab. Siapa dia Umar Ibnul Khattab? Orang yang paling ditakuti oleh iblis dan syaitan. Dirikanlah agama dengan siasah, dengan politik Islam. Dengan politik agama, bukan politik kotor. Tuk Guwana kata, dia bagi satu kefahaman hukum akhli. Ya. Dia kata, mu mubarak. Selak kain tak? Kita berok, kita selak tak kain Seluar kita, kita buang tak? Buang Mungkin nampak ni huduh Tapi nampak kasar sikit tak? Nampak kasar, anak minta maaf Tapi keadaan mengajib pondok, dia tak kira tak? Dia tak kira benda tu Kalau buka seluar, buka kain tahi tu di mana? Jatuh di mana? Tok guru pondok? Oh, ya, bukan saya Mesti jauh jatuh ke dalam lalaman rupa tahi. Saya kena ingat balik apa yang di cerita oleh Tuk Gurus anak Ana kena sebut keadaan orang pondok dalam nyebut. Dia tak tersusun macam kita ni, uh, apa dia panggil, uh, lubang mangkuk, mangkuk tandas. tak Kita nak ingat balik. Mesti dia akan jatuh ke dalam mangkuk tandas. Jika sekiranya kalau kita melabur, kita berak, pakas luar, tak selok kain, kita duduk mencangkung, kita berak. Pasti tahit tu kena mana? Kita kena keluar. Itulah politik. Lagi mana pula? Kalau orang selak kain bermakna dia cerdik. Dia tahu najis itu najis dan kotor itu memang dah kotor. Mesti dia akan buang najis itu daripada nyah. Daripada daripada tubuh badannya. Walaupun najis itu daripada badan dia. Daripada peruk dia. Dia tahu kotor dia buang. Maka dia orang yang cerdik. Dia orang yang cerdik. Tapi kalau dia tak selak kain ataupun dia tak buka seluar. Dia berak begitu saja. Mencangkul berak. Bermakna kenapa? Kena di badan dia, di baju dia. kotor. Orang keluar balik. Tutuk hidung. Maksud dia buka orang yang cerdik kata mana yang bodoh nak masuk tandas tapi kena di luar habis belajar. Kalau kata bodoh tu maknanya politik. Yang mengatur alam ini mentarbi alam ini dengan kekhalifatan yang diatur oleh Allah Subhanahu yang Allah taala tujuan jadikan manusia wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi wakil aku kata Allah di dunia asal daripada pemerintahan aku. Baik. Revolusi di Tunisia. Itu cerita sikit. Peristiwa yang berlaku asalnya tuan-tuan pun tahu Seorang pemuda Yang tak puas hati dengan kerajaan Tunisia Pemuda ini graduate universiti Bukan setakat dia seorang saja Tetapi puluhan ribu lagi graduate universiti Yang tidak ada peluang pekerjaan Kerana tiga sebab Tak tahu sama kedua dengan sini Peket sendiri kalau dua kali lima Lima kali dua sepuluh Yang pertama kerana kerajaan Tunisia Al-Malakaini fil Tunis Yang menamalkan Kronism yang amalkan kroni kalau membuka anak beranak aku tak seharap kalau membuka pak saudara aku jangan harap kalau membuka anak saudaraku jangan harap maka dia tersepit pemuda ini terpaksa menanggung beban adik-beradik yang ramai dan dia menanggung beban untuk mengisi perut adik-beradik beliau kerana ayahnya mengidap sakit kanser yang kedua kerajaan turisia mengamalkan amalan riswah turun-temurun daripada kepala kepimpinan sehingga ke akar umbi seluruh manajemen seluruh sistem mengamalkan rasuah tetapi pemuda ini dia tahu ar wa murtasyi kilahuma finnar orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah kedua-dua ruh di Allah maka dia menolak dia menolak ini yang berlaku baik lalu dia cari alternatif untuk menanggung pendapatan keluarga dia jual sayur di tepi jalan macam kita juga lah jual sayur tidak dapat tidak perlukan permit dan permit ini perlu dibayar Untuk mendapatkan permit juga Amalan kroni diamalkan Untuk mendapatkan permit juga Amalan risuah juga diamalkan Sepuluh tahun yang lepas anak belajar di Yaman Nak dapat satu visa study Sehingga hampir 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tak siap Kalau tidak disogok keuangan dan botol Arab Tapi kita tidak mahu menyogok mereka Walaupun setahun tidak ada visa Kita terpaksa menunggu Untuk mempertahankan akidah Walaupun 2 men, tahun menjadi pendatang haram Walaupun ada yang dipenjarakan Untuk mempertahankan akidah yang lebih awla Kami terpaksa buat Ini di Yaman Baik, ketika dia meniaga Maka sistem datang Buat kuasa datang Tanpa notis merampas barangan Pemuda ini Yang hanya bermodalkan peniagaan kecil-kecilan Tak sempat dapat untung lagi Dia rampas Pemuda ini hanya mampu Buat apa pemuda dia tak, tak mampu untuk lawan balik kerana dia tahu bahawa lawan sistem dia akan dipenjarakan dan dia akan ditangkap mungkin akan dibunuh dan diseksa dalam penjara. Apa yang, yang mampu buat adalah laungan sekuat hati menyebut kalimah Allah, takbir dan kalimatut thayyibah. Tapi musuh-musuh Allah tidak bergergar hati mereka. Sekali disebut Allah, Allahu akbar, la ilaha illallah, mereka tidak bergergar, tidak ada rasa ketakutan langsung. Walaupun yang Merampasnya juga umat Islam. Tidak ada perasaan. Wajilat kulubuhun. Wa idha tulias alaihim ayatuna. Zadathun imanah. Tak ada. Gementar hati. Tak ada langsung. Dibaca ayat-ayat kami. Bertambah iman. Tak langsung. Sebab apa? Mereka ditutupi oleh ozon keduniaan. Kepentingan kepribadian. Kepentingan kemewahan. Kepentingan pekerjaan. Sayang duit. 200-300 ringgit. Sehingga sanggup. Tidak takut kepada kalimah Allah. Lalu pemuda ini. Juga manusia biasa. Kulul insanul khata'in. Setiap manusia tu Pasti melakukan kesilapan. Penawahnya. Wa khata'inatawabun. Kesilapan itu dibayar dengan ketawab. Tetapi. Pemuda ini terpaksa melakukan. Perkara yang. Tidak mungkin kita lakukan dan tidak diajar orang Islam. Tetapi oleh kalian terpaksa untuk meluahkan keadaan itu. Ini juga takdir. Lalu dia membakar dia di khalayak ramah. Ketika itulah rakyat Tunisia bangun bangkit. Himpunan jutaan manusia. Sehingga jatuhnya kerajaan Zainal Abidin di Tunisia. Yang selama ini Zainal Abidin berlagak zuhud. Yang selama ini Zainal Abidin berlagak dia ni alim. Yang selama ini berlagak dia tidak mau kemewah-mewahan. Tetapi hartanya melebihi daripada raja anak Saudi. Disita dan didakwa. Selepas itu berlaku di Libya. Sehingga ke hari ini, sehingga, -sehingga Gaddafi menentang rakyat dan membunuh rakyat. Hampir 5,000 orang lebih. Berlaku di Bahrain, hari pertama supermarket hancur. Berlaku di Jordan sikit. Tapi oleh karena tidak ada sokongan rakyat yang ramai. Semakin hari, semakin hambar. Berlaku juga di Yaman Bermula daripada 20 orang, 30 orang di pekat awal yang dibuat oleh... Universiti Sena'ah. Pelajar-pelajar Universiti Sena'ah. Pemuda-pemuda. Mungkin golongan di masa dahulu. 10 tahun. 20 tahun yang lepas. 15 tahun yang lepas. Mereka tidak ada televisyen. Mereka tidak ada radio. Mereka tidak ada majalah-majalah. Mereka jadi pak turut. Tapi dunia hari ini. Dunia cyber. Dunia IT. Dunia media. Rakyat Yaman tengok. Apa yang ada di negara luar. Rakyat Yaman tengok. Infrastruktur bangunan yang membangun di Hong Kong. Rakyat Yaman tengok. Pembangunan yang ada di dunia Asia Rakyat Yaman tengok Pembangunan ekonomi Di dunia 33 tahun Presiden Ali Abdullah Saleh Memerintah Yaman selama 33 tahun Maka rakyat Yaman bangkit Bukan atas dasar kerana Ali Abdullah Saleh Tidak melaksanakan syariat di negara dia Ali Abdullah Saleh banyak membina Masjid dan rumah-rumah Allah Ali Abdullah Saleh berkeperibadian Memang menurut ulama Ali Abdullah Saleh melaksanakan tutupan zakat, derma dan agihannya mengikut keadilan. Ali Abdullah Saleh, menamalkan amalan jinayah mengikut Quran, khazaf, hudud, ta'zir dan kisah. Tetapi kenapa masih lagi rakyat Yaman Yang hari ini, 8.5 juta berhimpun di seluruh muhafazah di Yaman, Muhafazah ini negeri. Negeri ini di Yaman sebanyak 24 negeri. Bermula daripada Sana anda balik bahawa ini 5.2 juta. Sekarang hampir 8 juta. Bermula daripada Sana. Bangkit di Hadramau. Bangkit di Baidak. Bangkit di Taiz. Bangkit di Ip. Bangkit di Gulf of Eden. Bangkit di Hudaidah. Dan seluruh bumi Yaman bangun. Dan mendapat sokongan daripada pengurusi majlis ulama' Yaman. Syekh Abdul Majid Zindani. Yang mengatakan bahawa muzaharah demonstrasi aman rakyat. Untuk menuntut kerajaan jatuh. Menuntukkan kerajaan turun. Buat peliharaan rakyat baru adalah bil Bangkit semangat lagi. Hampir ribu dah mati hari ini. Yang cedera. Hospital kerajaan ditutup. orang, -orang bagi orang-orang yang bermuzaharah. Ali Abdullah Saleh dia perekat awal. Dua bulan yang lepas. Melakukan baltijah. Melakukan takribiah. Iaitu sabotaj. Menggunakan pengikut-pengikut beliau. Membawa senjata api. Menembak daripada da jarak jauh. Dan ada yang menembak dengan jarak yang dekat. Selepas semayang subuh, sekumpulan tentera datang menembak secara rambang. Permulaan ditembak dengan water cannon. Sebaliknya water cannon, kalau kita di Malaysia, water cannon kadang memedihkan mata. Tetapi di Yaman water cannon yang digunakan oleh kerajaan Yaman adalah water cannon yang diharankan oleh Geneva. Bukan setakat memedihkan mata, tetapi... Boleh menghentikan degupan jantung. Dan barat kimia yang dihidup. Balik ke rumah boleh mati anak-anak dengan jangkitan itu. Ibarat nuklear ataupun bom kimia yang ada di Jepun selepas berlaku tsunami. Ini bahaya. habis water cannon mereka langgar menggunakan lori. Mereka tembak dengan peluru hidup. Kalau kita di Malaysia tembak dengan peluru getah. Dia peluru hidup. Berpuluh mati. Yang cedera ratus. Seorang yang sedang dia pukul kamera. Tembak daripada jauh, hancur kepala, pecah kamera. Dia tembak dengan sniper. Dua bulan, dua minggu yang lepas, 52 orang mati, ditembak menggunakan sniper. Suatu ketika, tak anda selepas Zohor, bawa kemah untuk tidur malam. Tidak dibenarkan oleh tentera masuk. Tentera menyekat. Tapi mereka keras juga berjuang, sampai mati pun matilah. Dia nak bawa masuk ke kemah. Mereka buat masuk. Perimpun malatum itu, mereka lempar bom tangan tinggal kamar yang mati dan ceroh. Siapa mereka? Askar-askar di Yaman tidak kurang daripada lima juzul Al-Quran dihafal. Tapi mengapa mereka sanggup membunuh rakyat mereka sendiri? Terasa kerana tutupan ozon nafsu mereka. Kemewahan, kepentingan pribadi, pangkat, derjak dan kerja menyebabkan mereka sanggup membunuh rakyat mereka. Sebab apa rakyat Yaman bangkit. Sedangkan Ali Abdullah Saleh dah kira-kira-kira okay lah Dan tidak lain dan tidak bukan. Kerajaan Yaman sebenarnya lebih kaya daripada Arab Saudi. Kalau nak hitung dengan telaga minyak. Tapi mana telaga minyak ini? Keuangan royaltinya diagihkan. Minyak dijual kepada Korea dengan harga yang terlalu murah. Dan dijual kepada rakyat dengan harga yang terlalu mahal. Dua kali lima Diagihkan hartanya kepada apa penderahati minyak diagih tidak diberi kepada muhafazah negeri-negeri tetapi sebaliknya diagih kepada kroni-kroni dan juga kepimpinan-kepimpinan. Kerajaan semakin kaya, kepimpinan semakin kaya, rakyat semakin miskin. Tahun lepas 50% kemiskinan, tahun ini, semeluan lagi bau ni. Dalam khutbah Jumaat disebut sebanyak 78% rakyat Yaman semakin miskin. Ramai yang berpusu-pusu keluar bangkit untuk menjatuhkan Ali Abdullah Saleh. Semakin ramai yang keluar, semakin ramai peminta-peminta derma Yang setiap hari keluar, minta sedekah di tepi jalan Selepas Jumaat keluar, Jumaat, hampir 20 orang Muslimat Menitis air mata, minta sedekah kerana kemiskinan Yang ketika itu sepatutnya Muslimat sedang masak untuk suami ketika balik Jumaat Yang ketika itu Muslimat sedang menguruskan anak-anak Tetapi Muslimat mencari sen satu sen untuk, menamp untuk menampung keluarga mereka kan terlalu miskin. Kerajaan tidak ada. Ekonomi jatuh. 30 tahun pembangunan tidak dinaikkan. Mana duitnya? Ni rakyat nampak. Guru-guru agama, guru-guru sekolah gaji hanya RM300 sebulan. Kalau ikut omlah Yaman, harga dia lebih 21000 rial Yaman. Kalau kita RM300 Malaysia dengan harganya sekurang sama dengan barangan-barangan Malaysia Guess kalau dia 25 Kita 28 Maha sikit lah. Lebih kurang lah. Ay Seminggu Kalau 4 orang duduk Lebih daripada 20 ringgit Seminggu 4 orang Ana duduk 4 orang seumah 20 ringgit seminggu Kalau yang 10 orang Yang 7 orang ni Apa cerita Banyak tinggi Tapi ada yang masih gaji 500 Rial yang money 500 sama dengan 15 ringgit duit Malaysia Nak makan apa Gaji sebulan 15 ringgit Kita sehari 15 ringgit Seribu sebulan. Oh, dengar kata seribu tu banyak. Ada yang gaji seribu sebulan. Seribu dua puluh ringgit. Arti ini yang berlaku. Maka rakyat bukan menentang kerana... ...tidak ada perasaan agama. Tapi rakyat menentang kerana tidak ada... ...kebangkitan dari segi ekonomi. Tidak ada kemajuan dari segi ekonomi. Apatah lagi kalau laksana, kalau Quran tidak dilaksanakan. Atau lagi berjuang atas dasar agama. Lagi hebatlah. Rakyat Yaman boleh duduk berhimpun... ...selama tiga bulan tak balik rumah... Maka situ, tidur situ, sembahyang di situ untuk menjatuhkan kerajaan yang tidak meningkatkan kemajuan ekonomi tapi kita dua jam tak mampu duduk untuk memperjuangkan kebangkitan dan kedaulatan agama Komplik. di Mesir sebelum kejatuhan Hosni berbarak berlaku hari Jumaat anda tak ingat tarikh tapi anda rasa terpegung satu kumpulan sedang semayah jumat Satu kumpulan lagi sedang bertempur dengan pihak polis Dikaji satu kumpulan ini Sedang semayah jumat adalah warga Islam Satu kumpulan lagi dikaji ialah penganut Kristian Yang bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu fikrah ketika itu Untuk menjatuhkan kerajaan Husni Mubarak Walaupun berbeza pendapat dari segi agama Walaupun berbeda pendapat dari segi fikrah Walaupun berbeda pendapat dari segi bangsa dan sebagainya Tapi mereka boleh bangkit, jatuhkan kerajaan dan zoling Kerana mereka faham politik tapi ada orang yang sama Islam yang satu-satu hati bertuhankan Allah tetapi mereka boleh berpecah kerana tidak faham politik. Ini masalah. Baik. Yaman sampai ke hari ini beri masa 31 hari untuk Ali Abdul Saleh turun. Dia tak sayang. Nampakkan bahawa Ali Abdul Saleh lebih keras daripada kerajaan Gaddafi. Caput tangan daripada luar. PBB. NATO dan sebagainya. Dan memang mereka ini memerhati daripada jauh untuk masuk ke negara Arab. Kerana sumber asli, sumber bumi di tanah Arab memang terlalu banyak. Baik. Bezanya Yemen, tuan-tuan. Yemen ialah jumhuriah wataniah. Kenapa faham ni? Apa maksudnya? Tunisia, rakyat dia tidak ada senjata api. Libya, rakyat dia tidak ada senjata api. Malaikam, bagaimana mereka berperang? Kerana penyelewengan daripada askar-askar Libya yang dulunya menyokong Gaddafi berpaling arah. Kerana mereka menyayat hati melihat kezoliman diraku oleh Gaddafi terhadap rakyat dia. Yang menutup supaya turun buat pilihan raya baru. Eh, kalau dah terlalu lama, 45 tahun Seorang-seorang meretoh Pikiran sama Apa jadi? Contoh Ana, Ustaz Ayah Haji, Ana meretoh 3 tahun Ana kata kita buat jambatan Biasa jambatan kayu Lepas 3 tahun, Tuan Haji naik Tuan Haji kata, kita tak payah kayu lah. Sekarang ni kita naik biar ada Dia play over ha, Anak seba sebagai orang Ana kata, padan yang tu dah Kita nak kemajuan Nah Manggil abang pula, abang ni kata, tak, tak kita lebih, kita pakai, uh, apa ni, pakai kereta kabel pula. Jadi rakyat nampak ada percambahan, ada tajdid, ada pembaharuan dari pemikiran-pemikiran baru. Kerana apa? Kerana seribu orang pendapatnya berlainan. Kita pergi kedai makan, sepuluh orang, tak semua minta teo ice. Abang nak air apa? Teo ice. Abang nak air apa? Milo bank. Abang nak air apa? Nescafe. Abang nak air apa? Sirak. A, acu tengah kita kata Eh, hari ni minum atik obat belakang Ada orang jebeh, tahu jebeh. Hmm, Macam duit dia Mesti akan ada yang tidak berkenan Dan mesti akan ada yang Yang akan memprotes dan sebagainya Kerana apa? Kerana semua kita perpikiran berbeda Dari segi pahaman fiqhiyah pun berbeda Dari segi pahaman mazhab, Apatah lagi dalam pahaman politik Pahaman fikriyah dan sebagainya Sakhafah dan sebagainya Maka rakyat mahu Yang, yang mahu kan ini yang mahu kan penukaran baru Orang baru Fresh, muda Supaya boleh dapat kemajuan sebuah negara Dan segi ekonomi, sosial dan sebagainya Ya, memang mahu Dan mungkin ada di sana penyelewengan agama yang dilakukan oleh Al-Busoleh Okey, baik Di Mesir, rakyat dia tidak ada senjata api Askan Libya tadi Dia berpaling curi senjata api Dia bagi pada rakyat dia untuk mempertahankan diri Ajar rakyat dia senjata Dia ajar Supaya kenal apa? Kerana kena api serang mereka dengan senjata api Peluru hidup, peluru pandu, botangan. tangan Takkan kita nak sanggungan serban Tapi kena ingat di Yaman, Jumhuriyah, Wataniah Apa maksud Wataniah? Kita di Malaysia, rekrut dan Wataniah Rekrut dan Wataniah ni dipanggil askar Kita Malaysia panggil askar Yang dilatih oleh kerajaan untuk menjaga keamanan sebuah negara Betul? Memang betul Ini bermakna rekrut ada senjata api Wataniah pun ada se senjata api Di Yaman, dia ada rekrut dan ada Wataniah Macam kita ma juga Ini bermakna kedua-dua ini mempunyai senjata api Tapi bezanya, dia panggil Jumhuriyah Wa ialah askar. Yang bertugas untuk menjaga keamanan sebuah negara. Setiap siapa dia meretuh pun mesti ada askar. Orang asli duduk kampung pun dia ada askar dia. Maksudnya kata kita orang cekedik. Orang tak mengaji pun dia akan tahu buat askar dia. Untuk menjaga keamanan kampung dia. Tapi beza wataniah ialah jumhuriyah. Rakyat Yaman. Ini bermakna wataniah mempunyai sejata api. Yemen itu dia melaporkan. Dalam majalah Yaman itu dia melaporkan. 80.5 juta senjata api di Yaman Yang dimiliki oleh rakyat. Kampung Desa Bakti, ketua kampung memegang lima kereta kebal. Ketua kampung memegang lima jet perang, peluru berpandu. Contoh, bukan orang sini sungguh, contoh kampung sana. Setiap-setiap satu rumah, tidak kurang daripada lima klashikov. Senjata Rasya Automatic, yang mempunyai 30 peluru salah setiap-tiap satu magazine. Ketepatan padu, tepat daripada M16 dan Michigan. Peluru hidup ada setiap rumah, tidak kurang daripada 60.2 juta di rumah masing-masing. Bom tangan tidak kurang daripada 5 kotak. Pistul otomatik rasyah. Bukan pistul 8 biji. Pistul kelepak bawah. Tidak kurang daripada 3 ataupun 4 setiap rumah. Bazooka tidak kurang daripada 1 di rumah. Hmm, mesti ada bazooka. Bazooka ni tak tukjik. Kenapa selama 3 bulan rakyat Yaman yang dah bangai, yang, berkorb, yang terkorban, mati, syahid ada yang terkorban cedera pecah kepala dan sebagainya tenapi hikmahnya kenapa rakyat Yaman tidak bangkit dengan senjata api melawan sistem sedangkan mereka mampu bangkit dengan senjata api mereka mempunyai senjata api ada jet perang kalaulah 24 negeri setiap kampung ada 5 6 jet kerajaan Yaman hanya ada lebih kurang 3000 jet sahaja tetapi kabilah-kabilah Arab di Yaman satu kampung tidak kurang 6 jet satu kampung. Kalaulah satu negeri. Kalau kita di Malaysia satu negeri. Ada negeri Terengganu contohnya. Ada berapa negeri? 32 kampung. 32 kampung kali dengan 5. Berapa jak itu? Berapa? Tu baru sebuah negeri. Lebih kurang seribu lebih jak perang. Dah kalau seluruh rakyat Yaman Hantar jak setiap kampung mereka. Berkumpul. Nak lawan dengan 3 jak kerajaan. Ini. Tak mampu. Tapi kenapa rakyat Yaman tak bangkit dengan penjahat tapi? Kerana selagi ulama di Yaman mengatakan silmiyah silmiyah silmiyah secara aman secara aman secara aman mereka satu pun mereka tak guna ini nikmat ataupun hikmah rakyat Yaman yang taat patuh kepada kata-kata ulama ini dididikkan mereka ini dididikkan anak-anak seluruh seket dari segi pendidikan doktor Hasan Ali telah menziarah kami lebih kurang dua bulan yang lepas ana terpikat tertarik dengan kata-kata beliau Ya anak ni gelbek dua bulan tak tahu apa satu dia boleh tahu bagi 2 hari. Yang 10 tahun bukan kata, "Ish, aku tak pernah cuba gaya ni." Hmm. Doktor As-Ali kata, perbezaan kematangan umur 6 tahun kanak-kanak di Malaysia nak dibandingkan umur 6 tahun kanak-kanak di Yaman lebih tiga kali matang. Kanak-kanak Malaysia umur 6 tahun ada lagi yang berputih pet. Ni maka putih cok cok cok cok cok gejalah. Tapi umur 6 tahun di Yaman Dah mampu menjadi imam. Dah hafiz Al-Quran. Dah mampu mentasmik orang lain. Bercakap, berlapik hadis. Tidak kurang daripada umur 6 tahun di Yaman, Tidak kurang daripada 50 hadis dihafal. Kita ustaz daripada 20 hadis, Muju. Kita berapa hadis? Pak? Ustaz pekih kisah nak ceramoh dengan apa. Tidak? Mampu tak ingat. Contoh. Perbezaan dia orang. Namun mungkin ada yang muda-mudi yang terikut dengan budaya-budaya barat. Mungkin ada. Ustaz pun ada yang terikut budaya barat. Trek ko ada yang pakai seluar apa sembuh tak tu atah kan dia dia jaga aurat jing tak marah pakai seluar jin apa kita nak marah dia pakai seluar jin ikut dia nak pakai seluar jin jing tak pernah marah dia pakai seluar jin eh apa pun pakai seluar jin eh pernah jing marah pakai mu pakai dia pakai seluar jin dia tak Dan kita, dia marah dah kita nak marah apa asakan dia tutup aurat contoh ada seorang tu umur dia lebih kurang 16 tahun bawa teksi dia kata dia hafal hadis tak kurang daripada 1000 hadis Pakas seluar libah koyok lutut ambo Ha. Anak nak taksi Bawa dia Betul lah nak pergi jamiah Tunggu sembang Rakan-rakan Empat, tiga, empat Sembang, sembang Dia dengar radio Tain Allah Wa akbar Allah Wa akbar Tain dengar azan Dia tutup radio Dia tutup radio Kita duduk masih le Lekor bersembang. Dia kata Uskut Ihtiram Mula azan Dia Hormat pada azan Dia umur enam Ni orang duduk belakang Ni umur tiga puluh tiga dah Aku lah tu Tiga puluh tiga nah. dah itu ha, beza kematangan anak Rasul ini hebat Sebab apa dan mengapa Dikaji selidik Benda dia dikaji Sebab apa Tidak lain dan tidak bukan bermula daripada rumah Didikkan di rumah Di rumah dijadikan Surah yang kedua Masjid yang kedua Selepas masjid ini Eh ada orang berani Pasal lagu Apa ni Skopion dalam masjid Lagu pasal lagu Skopion Ada orang berani pasal tak. Kalau kita niat rumah kita masjid Tak berani pasal Ayah kata ni masjid, ni rumah Allah, rumah Allah. Kita kita hari ni mengaku ni rumah kita. Sebab apa? Hazamin almi ini ni semua titik peluh aku. Aku cari duit, aku buat rumah apa semua. Kita tak mengaku ni rumah Allah. Hati -hati kita balik rumah tukar ni, ni rumah Allah. Eh kita sendiri pun pemilik Allah. Tokan rumah kita, kita tak mengaku ni. rumah Mari masjid pun kata, ni rumah Allah tu, rumah Allah tu. Ni rumah siapa? Mengaku. Eh? Sudah pasti bila kita niat itu rumah Allah, maka Wajib kita mengimarahkan rumah itu. Di kita datang ke masjid, kita balik di rumah, kita jadikan rumah kita itu. Bukan setakat syurgaku, tapi rumah itu ditempatkan tempat untuk dijadikan tempat usrah pengajian kitab agama. Panggil ustaz-ustaz kalau kita pandang mengaji, segi kita mengajar anak-anak kita. Contohnya lah, dilakukan oleh pelajar PA di rakyat Yaman. Diadakan usrah. Kita nak nanti... Aliyah tak kuasa baru buat usrah bagi kita nak pergi. Di samping aliyah tak kuasa panggil kita don, cawangan panggil kita kita sendiri yang jadikan rumah kita usrah. Usrah tu keluarga. Dan kita pun keluarga. Cuma tukar bahasa Melayu keluarga. Kalau tukar bahasa Arak, tak sebut family. Usrah juga. Apa komandasi usrah? Ta'aruf, ta'fahun, wa ta'awun. Biar kenal anak kita. Anak pun biar kenal kita. Balulahi kesefahaman. Ni kita tak kenal anak. anak gimana tu aku dari ya besar tak kenal dah jumpa tapi jalan eh anak aku dak eh anak aku dah. itu Hah, tak kenal taaruf anak kita di mana anak kita suka makan apa anak kita tu anak terbelak dalam kitab satu kitab turah kitab ni dikarang oleh Ibnu Taimiyah masa dulu ana mengajar ataupun men, uh, uh, ada dalam satu perubatan di Inabah selama lima tahun pusat peragihan dadah dan juga Orang mental dadah salah seorang daripada mereka ada yang menyakit HIVA to guru ajimma pondok uh, ajimma pondok di da, apa ni di pondok uh, apa ni di Thailand naga dia tuak pondok kecil-kecil masa tu dia mengajar lagi di situ dia kata salah satu daripada ikhtiar untuk menyembuhkan penyakit hati ialah pelukan pelukan eh kita ni Allah Taala sebutlah Quran fi qulubihimur dalam hatimu ada penyakit penyakit-penyakit ni Allah Ta'ala rawat dengan kasih sayang dia maka kita ikhtiar manusia dengan kasih sayang yang pertama, ciuman tangan pelukan anak setiap hari anda buat kepada penyakit HIV ni anda peluk setiap hari, tak ada siapa seminggu, hak penyakit HIV kata, ustaz, dan sambil menangis mata, ustaz, saya tidak pernah dipeluk sebelum ini, saya tidak pernah peluk kita sebagai ayah pernah dah peluk anak Mungkin anak percaya orang KL dengan orang Selangor ni memang dia perlu anak. Beza nak bagi tahu penghargaan. Anak lagi luar negara mengaji. Hari ni pukul 12 naik flat. Pukul 10 checking. Apa ni? Checkbag. Ayah kata mugi mak aku tak ada nak gag tamu, aku ada kerja banyak. Mugi aku tak ada nak atah. Kerja aku banyak ni, ayah banyak cari duit nak tamu nak bagi mengaji Mak ni gila seorang dia. Sampai di epok tengok orang lain dengan ada ayah, dengan mak, dengan peluk, cium pun semua. Apa perasaan dia? Ayah dia tak hantar. Dengan perbezaan, ayah yang hantar peluk anak. Awal, ngaji molek. Dik, ngaji biar pandang. Ayah tidak mahu kamu jadi seperti ayah. Harapan ayah, anak menjadi seorang pendidik umat akan datang. Harapan ayah boleh menyelamatkan keluarga kita daripada azab api neraka. Apa yang akan jadi pada anak dengan tangisan satu titik daripada mata ayah. Anak akan menangis daripada KLIA sampai ke luar negara. Itu kesannya. Maka dia boleh merawat penyakit hati. Sampai orang HIV itu dia kata, saya tidak pernah dipeluk sebelum ini. Ini yang diamalkan oleh masyarakat rakyat Yaman. Dia baru kena tiga hari. Kena tiga hari. Bersalam, peluk dan cium pipi. Tapi kita tak payah percium dah. Kalau ada buat sening, peluk, kasih sayang dia lain. Beza bersalam sahaja ataupun... Salah, kita ambil dua belah tangan. Lain dah rasanya. Daripada salah. Lain dah. Dia bersalam. Bersalam bersalam. Tapi perbezaan bersalam dengan tengok muka dengan senyuman. Beza dengan bersalam tak tengok muka dengan senyuman. Ataupun beza bersalam, tengok muka tapi tak senyum. Itu lain dah dari segi hati. Eh, bapak pak bapa, emak eh. ni. Baru ni senyum kat aku. Hari ni tak senyum. Tapi tengok muka. Tapi tak senyum kat aku. Ada nak murih benda ke? Murih ni maksud marah. Ada nak marah benda kat aku? Ada lain dah perasaannya. Ah, ha, tubeza. Anna bukan nak tu. Anna cak, cakak ni benda yang ada dalam kita. Dan benda ni dia andi amalkan oleh rakyat Yaman. Apa lagi? Ya sehingga Anna nak Oman dah tahun ni boleh jadi teriman ni. Kita Oman dah tahu pakai putih pak lagi ni. Beza ni. Apa dia lagi? Kata dia, okey, masa kecil dia buat usrah. Selepas dalam rumah dia dijadikan setiap hari masjid. Sampai dia bawa anak dia ke masjid. Balik rumah dijadikan dia tempat masjid. Apa dia dia buat? Selepas sembahyang subuh, dia pergi masjid, balik di rumah dia buat tasmiat Quran anak-anak dia Dia jadikan sekolah tahfiz Mabda' ibtidaiyah Dalam rumah sebelum dia pergi, anak dia pergi ke sekolah tahfiz Dia pastikan anak dia hafal 3 ayat sekolah 3 uh, ayat pagi tu 3 ayatnya Kalau 7 hari, kali dengan 3 berapa? Tak perlu 21 ayat Kalau 3 ayat, kalau sebulan 30 hari, kali dengan 3 berapa? 90 ayat Dan kalau 12 bulan, kali dengan 3 bulan, kali dengan 3 berapa? Ha, banyak. Dia buat tu setiap hari dia buat, dia tak semik depan. Lepas tu kalau dia tak pergi masjid, time apa ni isyak ke dia tak gigakah? Kadang, kadang tak ada masa dia suhana dia jadi imam. Anak dia kena baca, awak dia hafal. Walaupun si ayah ni tak hafal Quran. Eh anak kita mana tahu kita hafal Quran? Anak kita tahu dok kita jahil ke dak. Jangan siapa anak kita kenal kita jahil. Ha nah, tu berat. Kita di Malaysia anak kita kenal kita jahil. Sebab itu tidak ada penghormatan daripada anak-anak kepada ayah. Sebab ayah kena kan di rumah usrah disebut taaruf kena mengenali. Kita tak ada kenal anak anak kenal dah kita. Hmm ayah pun tolak ah. Ha? Sana. Ha ni berat. Mak pun tolak. Hmm berat. Mak pun jemua peruk, tengok amak ah, tengok jemur perut tengok Gusti, ayah pun jemur perut tengok Gusti. Dah anak. Kau ha berat. Si ketam nak mengajak anak dia berjalan betul. Habis. Hak ni yang anak penuh setuh hari ni. Tonton lebih pengalaman. Dan anak cerita ni benda yang diceritakan oleh oleh itu, Dr. Asali. Khabar lagi? Jika sekiranya anak tu besar. Besar dah. Melaka menekah. Ada yang menekah. Melaka dah ada anak cucu dah. Ada cucu. Ha, ada anak. Dia ada cucu dia lah. Dia ada apa? Ayah nak sebulan sekali, anak-anak aku wajib balik ke rumah aku. Bawa anak melatu cucu aku. Aku nak dapat. Bila suara cucu, sakit. Ayah gambit. Boleh tak kita buat? Siapa di rumah? Ayah nak RM30. bui kaya. Mungkin dalam sepuluh anak, dia akan kata, ayah ini pelik. Apa peliknya? Selepas pada tu dia tak akan jadi pelik. Sapa di rumah? mula, -mula ayah pakai modal dari sendiri dulu. Anak bagi RM30. Berapa boleh? Kalau sepuluh kan? RM300. Ayah kata, kita bermula daripada rumah kita, kita akan menuju taman rekreasi. Di mana? Ayah terjun latar tembakau. Contoh. Ayah dah tempuh syahilir sana. Lebih kurang, kita ada enam keluarga. Lebih kurang enam. Ayah dah uh, tempuh seekor kambing. Kita akan bermalam di sana mengikut cuti Tiga hari di sana. Kita akan buat kem keluarga di sana. Kem keluarga bahagia. Ayah dah buat tertib program. Sampai di sana ada pendaftaran keluarga dia tu tak jemput orang lain. Ada pendaftaran, siapa yang tak mari kena denda. Denda dia tak bangun syurga. Eh boleh buat gitu. Ini ya, tengok kita darun nafih, kita darun nafih. Kita tak tersau paling payah sekali tu tengok. Seorang ulama menghukumkan diri dia fasik, menghukumkan diri dia murtad jika sekiranya dia buat kemaksiatan. Dia boleh buat hukum diri dia sendiri. Boleh. Untuk nak jaga dia ni supaya takut pada kemaksaian terdosa tadi. Macam ni orang tua. Berapa orang tua kata? Menjaga duduk atas batas bisu. Eh, duduk atas batas ni kalau ikut sertifik tak bisu. Tapi sebab apa orang tua kata duduk atas batas bisu? Oleh kerana orang takut ke bisu tu. Walaupun tak logik, bodoh takut nak duduk. Pakai telala ni pun tak duduk atas batas. Ini strategik politik orang tua lama. Oh, tua kata kata, jangan lalu. Kok jemur raya bawah tu. Jemur tempat sidayam tu, jangan lalu. Kali anak jadi terbalik. Kita pandang benda tu kurafak. Memang kurafak, benda tak ada lagi tak. Tapi sebenarnya adalah Allah orang tua lama. Sebab apa? Kalau lara tak jadi, suruh jadi. Kan dia kaya ada orang tua. Kali mana, kali mana? Jangan buat, tak baik. Tak comel. Buat semacam. Tiga kali ganda buat. Wah, pergi anak pergi pun. Tapi kalau pergi bawah tu, itu raya tak cukup. Itu tabaklah hang tak gi nah. terpaksa guna politik terpaksa guna idea yang tu untuk menakutkan rakyat awam supaya dia tidak gi kalau dia gi kau teruk lebih baik dia menipu sih ke tu politik politik ditipu daya tipu daya yang tidak boleh menyebabkan apa dia binasa ah, baik lalu dia pun panggil anak-anak dia balik tak tahu gapapa sat ni. tak tahu benda balik-balik sampai rumah ah pendaya hang ni duit 30 ya duit RM30 tu betul ayah kau kutik kutik kutik kutik ah Bining, bining ni tukar cantik. Siapa dia yang beraya ada? Kalau berhutang ni ke hutang, Ah, so dumb. Oh, ni strategi suami isteri untuk mendidik anak-anak dia. Supaya jadikan dia sebagai sistem. Sebab apa? Al-haqqu bilan nizad. Apa dah? Kebenaran tak bernizam boleh dikalahkan kebatilan yang bernizam. Ayah, apa hal lagu tu dia di, buat daripada rumah lagi. Kita nak tunggu agak dia tak kuasa surah buat. Hak dah memang bernizam dah. Oh, kalau dia tak kuasa surah tak ada nizam. Tak ada sistem, tak ada ketua, tak ada polusi Tak ada mesyuarat, tak ada meeting Setiap malam terpaksa Habis pitih ni, habis pitih Makin meeting, mesyuarat, nak panggil siapa dia Ni berturuk-turuk, ustaz ni So kita faham, bersistem Sebab tu, masuk surga ni Jadi tenang nak semayang Anda pernah masuk satu surga Hanya ada lipah kalah jeking Dan adik-beradik mereka itu nyamuk Pukul tujuh, tak boleh, tak azan lagi. kelak glemak, kepita. Anak masuk, buka lapu, telah lewat daripada kedai. Ini terhadung cerita ini. Terhadung. No. Okay. Anak azan nak menyatakan bahawa di rumah, di kampung ada rumah Allah yang perlu diimarahkan. Tengok rumah sebelah, cerah. Dengar lagu apa? Cindaila mana rumah sebelah. Imarah sungguh. Huh. Imarah sungguh rumah sebelah. Tapi rumah Allah senyap. Tak ada membaca quran Zikrullah, dengan kuliah agama. Tak ada. Ana pun pas semaya nak jadi Tuhiman, nak jadi makmul, nak azan, nak Lepas semaya, Ana ambil meja, Ana buka, buka kitab, Ana mengajar. Ambil kitab-kitab gapa di situ, ambil buka, Ana sarah. M Speka, buka sendiri. Speka ada. Bukan tak ada. Pra, pra, pra, pra, pra, sarah, mari seorang cik Kata, Weh, tak sedap mengajarlah, tak ada orang nak mari. Kata dia. Saya kata, pemakhlukul jin dan ais illa labun aku um, tidak ceritakan jin dan malaikat abdi makna jin ni ada yogat lah rumah ni jin tak perlu cahaya lampu apa kita mahu dia boleh jalan dalam gelap Malah dia sia sia dia gelap oh lagu tu apa oh, dia baru tahu <laughs> jadi saya tengah ngajak jin ni ah uh, balik saya kata minta balik saya tengah ngajak jin sebab nak ngajak manusia pergi belaka dah kenapa ni perang perang Ingat kalau dia nak bayar sembahyanglah takut terasa hati tak wallahu aallahlah ingat sembahyang nak bayar sembahyang sekali kita dan tadi dia buat klik sama dia balik anak azan isyak apa semua anak pergi seminggu sekali pergi seminggu sekali walaupun tidak dia jemput Allah ke seminggu sekali peraka masa tu anak mengajar di pondok alausung hajim asyfa'i Anak pergi seminggu sekali seminggu sekali anak pergi sehingga hari ini alhamdulillah hidup semula surat tu dididikkan anak kata tadi bukan setakat muzaharah apa semua ni nak cerita pendah hikmah rakyat Yaman dia didik anak dia dekat baik Sapa pun ko to duit belaka balik sapa ke taman rekreasi. Anak dia kejuk. Ayah ni pelik nak mati je tua ni. <laughs> Mari sapa sini sapa-sapa daftaran. lah. Bini dia juga jadi jadi apa ni urus dia. Itu tak subah lain tak panggil orang luar ah. Ha? Bini dia juga jadi urus dia. Ba nak tulis mana ni? Aku tulis dah ni. Tak kira kat mana sade. Ni nak buat sistem. Okey. Uh, rumah ni rumah keluarga Abu Bakar as Asiddiq. Itu aku nama keluarga. Anak dia, nama apa-apa, syaih, apa-apa, tak. Ibu-bu, ni keluarga Abu Akal Siddiq. Masuk, sebelum masuk tu, ayah dia diajar. Baca sejarah Abu Akal Siddiq. Sebab tamak tiga hari lagi. Aku tanya sejarah tu. Kalau dia tanya, seko seko aku paham. Jangan. Arak yang Mama, -mama Bekeng. Sekali dia jekoh. Sejak kali nganya Anji. anjing Mama, wuh, wuh, wuh. bangun pukul 4 pagi tu. Dia nak menyala. Tapi Arak yang kali dia jekoh. Ni bukan jekoh ni, jekoh. Sekali dia jekoh. Senyap pakaiannya anjing. Di backhand dia. Kita. Sudah. Ming. Rasa duk main ah ya, Ming. Jadi ah ya, main gang ah. Oh. Di mayang-mayang pulak. Bahagian aku lah, ni. Nanti lu mak. Kejap lagi nak habis eh. Apa ni. Uh, Transformer sikit lagi nak mampu. Ceket nak mampu. Dah dah apa habis. Sipang malam. Mereka nak sipang lah. Oh. Bahagian mak. Bahagian ayah pulak. Hadesa Transformer. Bagaiyo, ayah. Hak nasa transforma ni. Hak nasa nak mampu. bagaiyo. Ya. Itu hmm. kan kita jaga sekali ya. Main. Aku lepas luar ni. Di uh, TV ni. Menak pecah. Itu kan sekali. Kalau kita buat gitu, Eh jaga ni satu lain jaga ni. Sebab tu. Orang kata orang dok soal. Eh zikir kuat zikir seluruh ni. Bukan orang yang, nak tahu Allah Ta'ala tu peka. Kita tak bagitahu la ilah ilah Allah. Bahawa Ta Allah Ta'ala dengar kita zikir dalam hati ni. oh tu tak payah bahah kita nak bah ya Allah Taala ada mana duduk atas langit ke duduk depan ke bah apa ni tak suruh bah tu apa tu kerja Tuhan apa bah benda kita buat pada Tuhan ni kita buat gapo pada Tuhan maksud macam ni juga tak mana gaya ya, baik pas tu kalau kita joko kalau biasa kita bukannya joko maknanya siapa kita bah capala ambil lutut wow wow tomo motor tak tahu tu kepala anak Dan bukan gitu ayah ni joko takut dah Jekah ni dia takut dah Pada awal jekah sekali Jangan tiak-tiak hari Jangan jadi lain Masa jekah, jekah Masa baik, buat baik sungguh Peluk anak, abah sayang Abah sayang, abah sayang Abah sayang Aduh keedah dia Aduh ni yang amat buat lah Nak cerita dia pengalaman tu Baik Kalau kita biasa jekah ni Bunyi mutu balik kerja Bunyi mutu Anak patikas jadah dah Tu bau bunyi mutu Tak bunyi salah lagi Ayah dia balik, ayah Yaman. Balik dia punya kereta, anak dia pun ambil semayah dah. Itu kehebatan daripada, tu mana lebih baik. tu Nabi kata rotan. Itu rotan tak jaga, tak jaga dah. Buat program. Mal, pa, pa, maghrib ada kuliah, lepas isyak ada diskusi, buku dan sebagainya. patut buat latihan dalam kumpulan. Malam tu sunat, sunat mutlak, dua orang kakak. Lepas berzikir, ramai-ramai anak-beranak, panggil cucu pun semua. Pukul 3 pagi, kiam mulai. Suruh anak sulung jadi Tok Imah. Dah. Lepas subuh suruh anak yang kedua pulak Abangnya jadi tok imam Jangan suruh ustaz panggil ustaz Ustaz panggil tok imam Jangan. Suruh anak dia jadi tok imam ha. Lepas semayah subuh Anak ustaz camahlah Panggil ustaz Tujuan Ayah mitok 30 jam ni Tujuan ni nak beri ustaz Tujuan ni nak beli kambing Tujuan ni nak bayar tambah rekreasi Ni tujuan dia Dah kaya boleh berapa Ayah tambah pulak duit 200 ya Ambil toh Bawa anak mikir Allah hebat ayah aku. Baru tinggal jasa. Ayah pun beli cenderahati hati saya. Beli apa? Beli buku. Kadang-kadang ustaz di ruang sutih. Beli buku anak 10-10 teh dia beli. Ini ha, cenderah hati daripada ayah. Ha? Ha, sutih seorang. Balik baca. Okay, sebelum balik, ayah nak tahu. Apa sejarah Abu Bakar As-Sedih. Ha, Ini sejarah Usman Ibn Afan. Ini ha, sejarah Talhah bin Ubaidillah. Ayah tak tahu ke apa pun. Dah. <laughs> tapi nak ayah dia hebatlah maksudnya. Dah. Saras dia. Bagi tahu sikit-sikit sebagai tahu. Baik. Buih buku. Ni sedap sikit lah. Dah? Makananya, anak cucu esok, kalau ayah mati, eh, well, ayahmu mati dulu tinggal agak apa? Weh, banyak. Tak aku buih buku. Allah. Setiap kali program, buku, buku, buku. sedak kan dengar tu, walaupun tak baca. Kalau kita pergi ke kita pergi ke ayah rumah lah. Weh, banyaknya buku lah rumahmu. Ha, ni ayah aku. Walaupun, plastik tak, tak buang lagi pun. Tak apalah asalkan jadi mangga. Mangga ni macam sedap sikit mangga. Ni eh eh uh, uh, matei. Ayah mu tinggal gapo dulu masa hiduk dulu? Ada alat karaoke dua. Alat karaoke dua. Allah berenak nang. Dah bersih baik gitu. Baik alhamdulillah. Hadi Anas cukup restakat tu anak beta maaf kalau terlewat masa sapa kosmila ni jadi untuk pajaja-jaja sapa ni bukan tu jadi semangat tengok tuan tua pun semangat Ramah pula ni Anda jadi semangat alhamdulillah ana minta maaf banyak-banyak terkasar bahasa dan silapan datang daripada syaitan dan kelemahan diri ana sendiri yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadi untuk sebelum daripada tu jadi biasalah nak jual buku lah. start eduan ni dia bagi buku kanan jadi ana terpaksalah makna tu jadi Buku pertama, buku Bolok Kuman. Beli ke tak? Beli dah tau. Ada dah. Hotop beli lagi, bui kanak. Eh? 10 iya sahaja harga dia. Nah, tak bui kanak pun, bui ke sekolah-sekolah tahfih. Sekolah, -sekolah tahfih, pelajar-pelajar. Allah kita boleh tiga serangkai. Kalau nak bawa mati. Orang tanya ustaz, ustaz tak payah mengajarlah sejarah ustaz. Boleh baca buku. Biar tengah mengajar, boleh bawa mati ustaz Ustaz eh. Dan dia wayak kira dia? Ni nak wayak dia mengajar nak bawa mati. Idza mata ibnu adam faqatu amalu ila salasah. Apabila mati anak Adam putuslah amalan yang malaikat tiga perkara. Ini nak bawa mati ni. Sadaqaton jariyah, sedekah jariah. Kita boleh beli buku we sedekah pada sekolah tahfiz. Sedekah ha boleh. Sekali dia baca apa apa pahala kita dapat. Al-ilmu yattafi'u bih. Ilmu yang memberi manfaat. Dia baca tu ilmu 20 tahun lain kita anak-anak beranak anak -anak sekolah tapi sehingga sekolah satu 10 tahun ke datang pun pahala tu boleh kita. Yang ketiga waladun salihata alladhi di ya'du bihi. Anak yang soleh yang sentiasa doa untuk kita. We cannot anak, anak baca kau cucu cicit apa semua boleh kita pahala. Ya doa. Sekolah tahfi ya doa kita tugas guru, mari kita berdoa kepada Allah buat semayan hajat untuk pendermer terma, pendermer kayu kayang, pendermer uh, uh, besi, duit dan zakat, derma dan juga untuk uh, beli-belian buku apa semua ni, kita buat berdoa. Boleh kita. Apa ni apa wabah lewat mati ni? Jadi uh, yang pertama buat lakman, yang kedua Syekh Miahsing itulah di meja. Insya-Allah boleh lah beli. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.